З дому надійного друга. З того дому, що скоро мав би стати її власним. Якою ж тоненькою плівкою затяглася рана в її серці, якщо малого білого листочка вистачило, аби біль з колишньою силою охопив її і потьмарив світло квітневого дня. Ясене, Арсеночку, на кого ти лишив мене у цьому жорстокому світі? Пощо так безнадійно, так безповоротно пішов з мого життя? Немає у світах тобі рівного». Софія несла вулицею повні болю очі, несла обережно, щоб не вихлюбнути, і хотіла тільки одного – сховатися від людей. Сад навколо хати був іще весняно прозорим і заховати не міг. Вона зачинилася вдома, знову загорнулася у той блакитний светрик, і почала виплакувати болісний спогад, горнучи до серця Арсенові слова Цілую твої пальчики. Не чула, як грюкає у двері Степан, як смикає за рукав на талочка. Мамусю, відчини, стукають. Вона зачинилася у своїх думках і не пускала туди нікого. Їй і самій було у них тісно. Обурення, роздратування, гніву на Степана, що не напередав їй листа, не відчувала. Вона ніколи не мала його за кришталево-чистого, тому однією плямою більше, однією менше, нічого не важило. Дуже боліло серце за Арсеном. Боліло так гостро, ніби не рік тому, а учора його рука останнім безсилим порухом стиснула її пальці, а в уста промовили «Пробач!» «Таки пробач, а не прощай!» Він знав, на яку муку залишає своє золотокосе щастя. Знав. Не знав, «На якого вірного друга?» А врешті, що б змінилося, якби Степан передав їй того листа вчасно? Нічого. Вона ж усе одно не повірила, що Арсен зрадив і свідомо відрікся від неї. Цей лист тільки додав би їй болю і без того тоді нестерпного. Сьогодні цей біль гострий та якийсь солодкий. Арсенові рядки не шматують душу, а пливають її миром і елеєм. Воно ж було, було їхнє кохання. Було і померло не від зради, не від виснаження власною напругою. Його убито. Просто над головою Софії у шибку постукали Степан. Софійко, відчини, що з тобою сталося? Доню, відчини двері. Нарешті отямилася Софія. Черевадько кинувся до неї, стурбований аж до переляку. Ти не захворіла, Софія? Чому так раптово пішла? поглянув на лист, який тримала в руках його наречена, і усе зрозумів. Його широкі плечі обважніли. Він мовчки сів поруч, шукав слова і розумів безглуздя усього, що може сказати. Я прочитав. Я не мав права, але ж я любив тебе. І прочитав. Тоді, минулого року, ти була наче хвора. Ти б тоді не витримала. Я не міг тобі це віддати».